Розділ дев'ятий. Битва починається. Субота залишила в моїй пам'яті тривожні спомини. Це був гнітючий день. Стояла спека і задуха. Барометр, як мені казали, весь час коливався. Я майже не спав. Дружині, правда, пощастило заснути. І встав з позарана. Ще до сніданку я вийшов у садок і прислухався, але з вигону чути було тільки співвижай жайворонків. Молочар прийшов, як звичайно. Я почув скрип його візка і підійшов до Хвіртки дізнатися про новини. Він сказав, що вночі військо оточило марсіян, чекаючи прибуття важкої артилерії. Раптом долинув десь із Вокінської станції такий знайомий заспокійливий гуркіт поїзда. «Їх не вбиватимуть», – сказав молочар, – «якщо в цьому не буде конечної потреби». Потім я побачив сусіду садівника і до сніданку розмовляв із ним. Ранок був звичайний. Сусіда запевняв, що війська за один день захоплять марсіяну полон або й зовсім їх знищать. «Шкода, що не можна з ними якось по-доброму», – сказав він. «А то цікаво було б дізнатися» як живуть на іншій планеті? Може, ми б щось і перейняли від них? Він підступив до огорожі і простягнув мені пригорщу суниць. Сусіда був заповзятливий садівник та щирий ні в року. Водночас він розповідав про пожежу в Сосняку, до якого прилягає байфлітське поле для гольфу. Кажуть, що там упала така сама штуковина, вже друга. Тільки, на мою думку, з нас є однієї досить. Усі ці руїни страховим кампаніям вилються в добрячий такий гріш, сказав він, добродушно усміхаючись. Ліси й досі палають, додав він, показуючи на димову завісу. А що земля вкрита грубим шаром торфу та глиці, то вони горітимуть ще не один день. Споважнівши, сусіда згадав про сердешного отжелві. Після сніданку я вже не міг працювати і пішов на вигін. Поблизу залізничного мосту я побачив групу солдат. Це, здається, були сапери, розхристані в маленьких круглих шапках, обрудних брудних червоних уніформах, із-під яких виднілися голубі сорочки, в чорних штанях і простих чоботях. Вони сказали, що за канал не пропускають нікого. Глянувши на дорогу до мосту, я побачив там солдатів кардиганського полку, які стояли на варті. Розбалакавшись з ними, я розповів їм про вчорашню свою зустріч із марсіянами. Вони ще не бачили марсіян, мали про них дуже невиразне уявлення, тому й почали з цікавістю розпитувати. Потім сказали, що вони самі не знають, хто дав команду вивести війська. Ходили чутки, ніби серед кінної гвардії дійшло навіть до непослуху. Сапери, освіченіші за простих солдатів, упевнено обмірковували незвичну тактику можливих боїв. Коли я розповів їм про тепловий промінь, між ними зав'язалася суперечка. «А я вам кажу, треба прикритися, підповсти до них близько та й кинутися в атаку», – сказав один. «Еге ж». «Надумав», – відповів інший. Я не хочу втомлювати читача описом цього довгого ранку і ще довшого дня. Мені не пощастило й глянути на вигін, бо навіть дзвіниці в гор селі Чобгімі були у військових властей. Солдати, до яких я звертався, самі нічого не знали, а офіцери були дуже заклопотані і таємниче мовчали. Населення за спиною війська почувалося спокійно. Від маршала, власника Тютюнової крамниці, я почув, що його син загинув на вигоні. Військова влада звеліла населення з околиці Горсела замкнути і залишити свої будинки. Близько другої години, зовсім стомлений, бо стояла страшна спека і духота, я повернувся додому полуднувати. Щоб трохи освіжитися, я помився під холодним душем, а пізніше, вже о пів на п'яту, пішов на залізничну станцію по вечірні газети. В ранкових містився лише неточний опис загибелі Стента, Гендерсона, Отжелві та інших. Мали гарматні вибухи. Мені сказали, що то обстрілюють сосновий ліс, куди впав другий циліндр. Наміри були розбиті його, не давши відкритися, але важка гармата для обстрілу першого циліндра. Прибула до Чобгена тільки о п'ятій годині. Увечері, десь уже о шостій, коли ми з дружиною сиділи за чаєм в альтанці, жваво розмовляючи про наступ на марсіян, несподівано десь із вигону долинув приглушений вибух, і тут же запала вогонь. Одразу ж поблизу прокотився такий гуркіт, аж земля задрижала. Вискочивши з альтанки, я побачив, що дим і червоне полум'я Охопили верхів'я дерев навколо східного коледжу, а дзвіниця сусідньої церковки валиться на землю. Вежа у мусульманському стилі зникла. Дах коледжу мав такий вигляд, ніби по ньому стріляла стотонна гармата. Димар нашого будинку розсипався, ніби від удару снаряду. Уламки цегли зі стукотом покотилися по черепиці, і перед вікном мого кабінету виросла купа червоного череп'я. «Ми з дружиною ствоним», і відкидало лиховісний відблиск навкруги. «Стій тут», – гукнув я, – «тут безпечніше». Я кинувся до заїзду мурий пес, бо знав, що в господаря є кінь і візок. Я квапився, бувши певен, що за якусь хвилину все населення по цей бік пагорба почне втікати. Господаря я застав у барі. Він зовсім і не чув, що діється навколо. З ним розмовляв якийсь добродій, стоячи спиною до мене. «Не менше фунта», – казав господар. «Але живести нікому». «Я даю два», – кинув я через плече незнайомця. «За що?» «І до півночі поверну», – додав я. «Господи Боже!» – дивувався господар. «І куди ті люди квапляться? А я собі продаю засмажену свинину». «То, кажете, два фунти і до півночі повернете?» «Що воно діється на світі?» Я хапливо пояснив йому, що мушу негайно їхати, і таким чином найняв візок. Тоді й на думку мені не спадало, що сам господар заїзду теж мусить вибратися з домівки. Я сів у візок і бруківкою погнав до свого дому. Залишивши візок на дружину і служницю, я заскочив до хати і на швидку руч зібрав що найцінніше – столове срібло і таке інше. Букові дерева біля будинку були всі в полум'ї, залізна огорожа від дороги почервоніла – коли я складав речі, до нас заскочив піший гусар. Він бігав із хати в хату і попереджував, щоб населення негайно вибиралося. Він уже квапився далі, коли я переступив поріг, несучи свої пожитки, зв'язані в скатертину. Я гукнув йому навздогін «Які там новини?» Він обернувся, глянув на мене і гукнув щось таке, ніби «Вилазять, наче в якихось мисках!» і побіг до сусіднього будинку на пагорбі. Раптом вихор чорного диму перетяв дорогу і на якусь мить сховав гусара. Я підбіг до дверей свого сусіда і постукав, щоб переконатися, чи він уже виїхав з дружиною до Лондона і чи замкнув двері. Потім, згадавши обіцянку дану служниці, знову повернувся додому, виніс її скриньку і прив'язав у задку лежало на шляху теплового променя. Візник із мене нікудишній, отож усю увагу я зосереджував на коневі. Озернувшися знову, я побачив, що й другий горб також укритий чорним димом. Попустивши віжки, я хльостав коня, аж доки Вокінг та Сенд закрили нас від того розпачу та жаху. Лікаря обігнав я між Вокінгом і Сендом.